Бог мені дарував непоганий голос, Щоб веспівував звуки, дзвінки і прозорі. Все життя я учився співати соло, А тепер я учуся співати в хорі.